Limite Dar și crede orizontului nemernic Nu știu unde rămân și unde plec În mine stau Sau în ceilalți mă nec În pâcla universului lor sferic Bat la hotarul albastru Sună sec Bat la hotarul negru să-l desferec Și lacătul străluce în întuneric Dar nu mă lasă dincolo să trec sunt limitele mele certitudini, ori marginile altor adevăr, cu treier fel și fel de latitudini, cu ceața frate, cu genunea văr, să fiu în râpi, să fiu în altitudini, mă îndoiesc. Nu pot să mă dezbăr. 22-a 7 -a, 1968